והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויומר יואב לקושי, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו חושי ליואב וירוץ. ויוסף עוד אחי מעץ בן צדוק, ויומר אל יואב, ויהי מה, ארוצה גם אני אחרי הכושי, ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני, ולך אין בשורה מוצאת? ויהי מה ארוץ, ויאמר לו רוץ, וירוץ אחימעץ דרך הכיכר, ויעבור את הכושי, ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, ויישא את עיניו וירא, והנה איש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 ויאמר הכושי, יתבשר אדוני המלך, כי שפותך אדוני היום, מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיוך נער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה.